Gransløs. Grenseløs. Grenseløst. Nuva. Nuva. Nuva. Du lytter til Radio Nå. That's enough. Grenseløst. Shut up. I hate to talk with small talk. I love to talk with big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser, og ikke er grensesprengende nok, Tar du kreditkortet fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra det med det samme vanliga fiskreor shoppoholiker har god dagen och välkommen till gränslöst här på Radio Nova. Hamstring, frotsing överförbruk, trekker man i manisk depressiv handlare i kreditore, handljes köp shopping har mange välkledde brødre og søstre. Felles for dem alle er at de tar kontroll over det. De styrer det, leder det inn i fristelse for varene din ubrukelig og vare ikke lenger enn noen effektive timer. Norsant ska sig så har inte programmet det här problemet. Och jag rister på hodet over alla som är så lattaligt att de må identifiera sig genom shopping. Men vi har ju alle våra problem och för dem som lider av det är det väl allt annat än morsamt. Sällan man inte helt klare och la vara. Jag har fått en av dem i studio som har eller har haft det här problemet. Välkommen till Radio Nova för av boka Shoppingfri Irina Li. Tusen tack, tack för att jag fick ha med. Helt i orden, men jeg spørs noe helt nære. Hvor, hvor mange grenseløse shopping-orger har du vært med på? Ja, nå må jeg jo bare først si, si at jeg blir litt skamfull av å sitte her og høre <laughs> introen din, men jeg har noen, kall det gjerne på samvittigheten, jeg har det. Hvordan, hva er det som skjer da egentlig? For min egen del så kan jeg, først, kan jeg egentlig bare beskrive det som en Jag jag ser ett land på salg eller jeg ser ett gott tillbud och så tänker jag nu kan jag göra ett varp. Och så har jag företagit ett köp egentligen utan att tänka mig eh lite sån på impuls. Men hur är det som på något sätt kan man förklara det på en något kemisk eller vad vad som sker egentligen i kroppen när du? Jag har hört eh, forskere som har förklarat kemiskt vad som sker i en sån shoppingrus. Det är handlar om att belöningscenter och lyckecenter i hjärnan eh stimuleras dopamin skilles ut och ikke helt olikt andre former för rusmedel faktiskt. Så det finnes en teknisk kemisk forklaring på det. Jag vet ikke om jag kan se si att jag har varit har ruset meg på shopping, men att det har skapat en lyckofölelse i mig, det, det har det. Jag kår illa vad det för Jag var nog sån att uh, jag var ganska ukritisk. Det var inte nog att jag kom med vänner mange ting, men kunde vara sån att jag köpte ting som jag verkligen inte trengte. Jag kunde köpa ting som jag hade framför utan att at jag hade själva glömt att jag hade en tilsvarande jacka i mitt skåp. Och att jag brukade pengar som mest rent att borde brukt på andra ting. Är det här ett samhällsproblem liksom, kan man vara sig att det är liksom de med lite pengar med mellom hendene som på en måte ikke helt vet hva de skal gjøre med dem. Altså hvis det hadde bare vært de med litt for mye penger så hadde det ikke vært noe problem. Problemet er jo at dette rammer alle, uansett om du har råd til det eller ikke. Og for de som er svake stilt er jo kanskje problemet aller størst. Fordi de har jo faktisk ikke råd til å gå på veldig mange sånne impulssmeller Det får jo enorme konsekvenser. Jeg har aldri vært noen sånn kreditkortdame. Det finnes nok av de også, men så jeg har jeg mig holdt meg innenfor da, det jeg faktisk har hatt råd till men jeg vil faktisk si at det er et problem. I arbeidet med boken så har jeg jo sett på veldig mange andre konsekvenser av det, vad som skjer med grenseløs forbruk, og det har jo mye større konsekvenser enn for min lombok. Men det å gjøre narr av sjåp og det å sparke nedover, eller å sparke oppover? Det tror jeg kanske vittner om en litt manglende forståelse av hva det problemet handler om, da. Fordi det høres ut som shopaholiker er noe du velger å bli, og det er du ikke. Eh, så Men hvis du ser på verden rundt deg, altså ser utenfor våre, våre lille boble her oppe i Berget, og kanske lite i Vesten for øvrig, så er det, jo, det er jo ikke alle som har muligheten til gå rundt og, og leke bajas i butikker. Nei, det er helt klart, og det jo, på samme måte kan man se si at uh, man blir kanskje ikke bulimiker eller anorektiker i Afrika, hvor de ikke får mat, hvis du skjønner hva ja. Så her er jo dette et mye større problem, fordi at shopping er så tilgjengelig for oss. Uh, og jeg tror på en måte at uh, ingen frivillig ønsker å være shoppeholiker. Uh, og nå må det sies at den termen, den sier norske fagfolk at ikke finnes, mens amerikanere sier at den finnes. Så derom der de strides det er lærde. Selv så er jeg ganske overbevist om at veldig mange bruker shopping på en usyn måte. Är det noen behandlingstilbud ut og går? Eh, det finnes behandlingstilbud faktisk. Ja, altså private der du må betale for å... Du kan kjøpe deg kan kjøpe god, en yes. god <laughs> kjælse. Det finnes, eh, det finnes eh, altså både psykologer og fagfolk som kan hjelpe deg med uønsket atferd da så det finns där är bland uh, för exempel eldvill eldvill förbruk. Så det finns hjälp att få. Ja, en man man kan samlingarna med. Du nämner lite i starten där med rusmedel att det ger en, en sån lyckefölelse, dopamin som sprids, ja. alltså får den sån god feeling i den här kroppen, men jag tror vi som, som alkohol för exempel. Lite samma som alkohol för exempel. Eh uh, och där där har vi säkert också flera av oss, i alla fall mig. Uh, erfaringen med att jag har en idé om att jag bara ska dricka to pils, og så plutselig har jeg drukket mye mer. Uh, og det tror jag kan sammenlignes med shopping også, man har en idé om at man bare skal gå og titte litt i butikkene, og plutselig kommer det hjem med fire handlebåser. Hvor mye skal jeg få lov til shoppe, Du skal få lov til å shoppe akkurat så mye du vill som du, du og din lommebok og din samvittighet blir enige om. For min egen del så har jeg tatt ett år, eller jeg er faktisk på år to nå, uten shopping. Og det var rettet begynte som en slags veddemål mellom meg og toven veninner. Men for mig så ble det, den formen for detox da, ble bare en sånn enorm øyeåpner. Så ved å la være å shoppe så skjønte vad det egentlig hadde gjort med livet mitt, og hvor lite jeg trengte det. Så i dag så shopper jeg jo nesten, så å si, ingenting. Ja, for det, det dere gjorde, som du også nevnte, dere var jo flere som tog det här standpunktet. Dere satt av alle steder på lorry og fant ut av det her. For meg kan jo nærmest lese som om det skjedde noe religiøst. Det måresi så att det var det gært det tror. Nei da, det det som en slags sånn um, religiøs åpenbaring. Nei, det blir kanskje litt sterkt å si det religiøst. det begynte som en sånn, et morsomt påfun der og da en januarkveld i 2012. Men de første ukene av prosjektet vårt, där vi tre venninne var shoppingfri, der, det ville jeg faktisk sammenligne med en slags vekkelse, hvor vi på en var helt sånn oppspilt over hvor fantastisk det var å gå gjennom nyttårssolg og vite at dette angår meg ikke. Jeg, på hvordan måte da? Kan vi utyppe det Nej Jag jeg, jeg kjente en sånn, en sånn bef, det var en sånn befriende følelse, at jeg har faktisk et valg, det høres veldig naivt ut, men jeg, først, det var første gang jeg skjønte at jeg trenger ikke forholde meg til butikkene. Jeg trenger ikke forholde meg til tilbudskatalogen i avisen. Og jeg trenger ikke være redd for at jeg går glipp av noen gode salg. Da. Fordi nå har jeg bare bestemt meg for å la være. Hvor mange fikk du med deg på, på dette? Det var jo oss tre i all ensomhet eh, som holdt på veldig lenge. Okay, Hvilken respons har du fått da? Sånn, er det andre som på en måte finner ut at det her kanskje jeg også burde roe meg litt ned? Ja, det, det er jo det som har skjedd i løpet av året Så på, ut på høsten i fjor så laget vi en Facebook-gruppe en åpen Facebook-gruppe som heter Stopshop 2013 Og der er det jo per dags dato over 11 under det mennesket med. Så det er åpenbart noe som har truffet da flere enn oss tre så, Selv om han der på markedsøyskolen sier at det er bare for menigheten ja, altså eh, Trond Blindheim, en av de som er intervjuet i boken, han sier jo det att dette vil ikke klare å verve flere enn de som allerede er i menigheten. Jeg tror han tar feil, fordi at det er så mange som med tilsvarende bakgrunn som meg da, som har vært veldig ubevisste shoppere. Eh, I det de hører att det faktiskt finns ett alternativ, så, så er mange villige til å prøve. Og mange finner veldig stor glede i det. Du sier alternativ. Det høres ut som om man i utgangspunktet ikke har noe valg. Det er noe U man må være med på. Egentlig. I utgangspunktet har du faktisk ikke noe valg. Fordi vi er konsumenter fra den dagen vi fødes. Da. Jag har jo selv to barn. Og jeg husker jo hvor, hvor viktig det var for meg å kjøpe de och de tingene til barna mine for både å være en god mor og for å være sikker på deres helse og at de skulle være i god behold så trengte jeg både den och den typen näring och stellercremer och stellerputter och gud vet, ikvant. Så jag har varit väldigt fanget i det eh um, må ha samhället. Då har jag tänkt att upprätta anonyma så på holikerna. <laughs> Nej. <laughs> Men jag vet det finns slike grupper i, i uh, USA faktiskt. Det gör det. Det gör det. fungerar de vet någon om det? Nei, i likhet med andre sånne anonyme grupper, da møtes de da. Eh, vel, det er vel stort sett en gang i uken, og snakker de ut om sine <laughs> problemer og utfordringer. <laughs> Hvis man går på, går på Nille og får, liksom, får det ut der, så blir det ikke så dyrt. Nei, men desto verre sikkert, fordi som jeg skriver i boken nå, det er jo billimoten og billeproduktene som kanske utgjør den største trusselen, fordi en ting mitt privatliv, og meg og mine venninner, hva vi brukte pengene våre på, men vårt forbruk har jo en mye større konsekvens. Det er en kjede av ting her som alle blir berørt. Du griper in i miljø, Det griper in i økonomi, du griper inn i etik i forhold til hva slags arbeidsvilkår har disse folkene som lager de plastipeduttene for nille. Det er det i Vietnam og Kina og Bangladesh. Ikke sant, og det er det jeg tenkte litt på. Krever det... Det krever kanskje ikke, krever det ikke litt for store kulturelle forandringer uh, her i Vesten for at folk flest skal kutte på shoppingen. Det kreves absolutt endringer, kulturelle endringer. Og jeg tror ikke det er mulig å endre samfunnet fra toppen. Nå. Jeg tror det må komme neden Så jeg tror i det vi som forbrukere begynner å stille spørsmål i kassa på Rimi, hvordan er egentlig vilkårene for de som lager disse klærne, i det vi begynner å stille de spørsmålene, så tror jeg den bevisstheten vil forplante seg oppover i systemet. Da. Og at folk begynner å stemme på Miljøpartiet i Grønne. Ja, det er, ikke, det er jo ikke tilfellig at de nå hadde, hva var det vi läste her, ni mandater inne i en eller måling, eller over 5 prosent oppslutning. Mm. Og det kan jo plutselig være nok til skapet skape et voldsomt sånn press. Da. Men hvordan tror du det ser ut igjen i bokstav 1 Ja, det ser ikke ut der nå heller, så... Nei <laughs> da. Jeg får jo veldig pepper av for eksempel... Virke, som er handelsorganisasjonenes interesseorganisasjon. Og de, de, de beskyller jo dette projektet for å være direkte uetisk, fordi 400 000 nordmenn vil miste jobben i Norge i morgen, hvis alle slutter å shoppe. Uh, og det premisset er... Og halvparten av dem er svensk. Halvparten av dem er svensk, og det, ja. vi må jo tenke på våre brødre og sester i Øst. Men det var en digresjon. Men... Um, jeg tror ikke på det, fordi i det flere velger å øh, shoppe mindre, så vil kanske flere velge å jobbe mindre. Da vil det bli flere arbeidsplasseledig. Og vi hører jo nesten daglig om at det titusen 10 000 varmehender øh, varme i omsorgssektoren. Så da kan øh, Per og Kari og Malin og Jønsson øh, slutte å brette klær på henne som er så kan de ta en litt mer givende jobb, for eksempel i omsorgssektoren. Det har gjort seg bra med noen sånne fine eldre senter ned gjennom Det tror jeg hadde vært kjempeflott, ja. Men det, hadde vel, det som hadde skjedd, det var vel at det endte opp med masse fast food-shoppen gjennom hele... Ja, det, for min egen del så kjenner jeg i hvert fall at dette prosjektet har gjort at det har liksom blitt mer fornuftig på andre områder i livet også. Jeg har ikke bare kuttet ut hurtigmåte, men jeg har kuttet ut hurtigmat også, forstået mitt. Så jeg kjenner at det har en sånn positiv smitteeffekt, da, og blir mer bevisst. Men noe skal man jo bruke alle disse pengerne på. N Ola og Kari i Nordmann, som tjener... Ja, gjennom siste landet i Norge er jo rundt 440 000. Noe skal man jo bruke alle disse pengerne på. Noe skal man bruke pengene på. Og jeg er ikke imot å bruke penger. Jeg er faktisk uh, for å bruke penger. Uh, la oss si klær da. Alle trenger å klær. Neste gang kan jeg kanske gå til en uh, skredder og få sydd meg en fin kjole. I stedet for å kjøpe tre nye på en eller annen Jeg kan... Uh, Ta med gode venner på restaurant, eller vi kan gå på teater, eller vi kan... Å bruke penger på opplevelser er jo veldig, veldig miljøvennlig. Altså en frisørteamme kan bare produseres i Oslo. Det berører på en måte ikke hverken Kina eller Bangladesh. Og de pengene som den frisøren tjener vil bli brukt her i nærmiljøet. Så det er forbruk på opplevelser og service og tjenester. Tommel opp. Kjempebra. Er shopping et politisk problem? Eller er det en politisk problemstilling som på en måte må bli tatt bedre av politikere, eller er det sånn at Virke, som da er handelsorganisasjonen i Norge, som på en måte har ja, er jo en veldig politisk organ organisasjon som er litt avhengig av at politikere har legt rette for at økonomien fungerer sånn som den gjør i dag, med et høyt forbruk. Mm. Shopping er i høyeste grad politisk. Ja, uh. Og det som er veldig fascinerende nå, egentlig tydeligst eksemplifisert under finanskrisen i 2008, da gikk jo SV-leder, var den SV-leder Kristian Halvorsen ut og sa at nå må nordmenn shoppe. For Guds skyld, ikke slutt å shoppe, da stopper julen opp. Og det er jo veldig interessant eh, at en partileder i et parti som i programmet sitt har partifestet, programfestet, eh, lavere forbruk. Så eh, mitt inntrykk er at eh, shopping er ett onde helt til vi faktisk står vid att vi blir trötta av att vårt folk ska sluta shoppa. Då kommer politikerna på banan och främjar shopping. Så där är mycket dubbelmoral ute och gå för oss inne mig. Gränslöst på Radio Nova. Programmet som lär allt kommer till overflaten på FM 99,3. Ja, hva skulle alternativet vært i stedet for? Altså, er, det, det har jo ikke alltid vært sånn. Altså, det, det, det, har, altså, vår vestlige kultur har det ikke alltid vært, og i Norge her, spesielt siden vi snakker litt om bokstavene, det har vel ikke alltid vært, shopping som på en måte har vært drivkraften og bærer bjelken i det norske samfunnet, hvis Nei. vi legger, setter olje inn litt til siden her. -siden. Sånn er det er liksom olje, fisk og så shopping? Ja, olje, fisk og shopping. <laughs> hvis vi ser litt sånn perspektiv, på det, så skjedde det et veldig sånn paradigmeskift i Norge under den elleville i på 80-tallet, jeg skriver en del om det i boken nå. Hvor på en måte langvarige, familiedrevne eh, bedrifter ble erstattet av en kortvarig eh, profitsøkende børsnoteringskultur. Og det, det som skjedde på 80-tallet tror jeg på en måte at Norge mistet jomfrudommen da. Eh, og fra den tiden utover så har det vært kvartalsvis vekst, økonomisk vekst, mer og mer inntjening. Det er det som har vært det rådende mantra. Og det har selvfølgelig også påvirket de politikerne prioriterer og tänker. Dugnadsånd. Altså, vi kan gjerne like å smykke oss med at dugnad er det mest populære ordet på norsk, men det er en realitet at veldig mange betaler seg ut av dugnader i bordets dag, i Oslo i dag. Man leier in en polak i stedet. Leier inn en polak, ikke sant? Det, ne, er det tilfellet, hva må du ha fant på nå? Det er tilfellet. Til, ting man tidligere gjorde på dugnad blir dag satt ut i vaskefilmer og ISS og andra ikke sant? <laughs> Så for å si det sånn, vi vasker ikke trappen lenger hjemme i oppgangen der hvor jeg bor. Vi... Det er noen andre som tar seg det har vi shoppet oss uta. da <laughs> Nordmenn har fått mye penger eh, Men altså, hva gjorde vi på 70-tallet da? Eh, altså, jeg er jo såpass eh, Opp i årene at jeg, jeg er jo 72-modell Og husker, altså, Å komme fra et hjem med null mangler Men jeg husker jo ikke at uh, Hvordan var det da egentlig? Nei, altså, vi, jeg er også 70-modell Jeg er 6 av 70 er jeg er født Og jeg husker veldig godt at jeg har arvet Min første sykkel Etter mine ja. to søstre Det gjorde jeg også. Men hvis du spør en seksåring i dag, du kan du sjekke ut sykkelparken. Det er jo ikke akkurat mye arvegods ut å gå. Det er jo bling-bling-sykler fra de fineste, feteste merkene. Fordi det var så billig på X-XL, nå kostet bare en sykkel, hva vet jeg, sant? Så fordi at ting er så billig, så er vi på en måte ikke lenger opptatt av å reparere den sykkel som store søster hadde, og vi er ikke opptatt av at det skal være norskprodusert, eller... Det er på en måte en helt annen holdning, da, til ting. Ja, for man skulle jo ha dbs det var DBS, som i mm. Det var det man skulle ha. Ja. Om arbeidet ikke, spilte ikke som mye rolle, så lenge det var DBS, da. <laughs> Helt riktig. Ja. Og så er det vel, men i, i, i dag er det litt sånn også at uh, man ser i gata, ok, nabogutten har fått en ny sykkel, og nabogjenter på andre siden har fått en ny sykkel, mm. da kan man jo ikke gi en brukt sykkel til sønnen eller datteren, for det vil jo skjemme ut, ikke bare sønnen og datteren, men også hele familien. Mm. Jeg har hatt uh, mange samtal med barna mine om det, da. Uh, og nällste hon på 6. Uh, hun har ikke ny cykel. Hon har en ny cykel men den är inte ny. Den är gott brukt. Ehm um, är ju inte förvånat på det. Nej men det är smart, det är smart faktiskt väldigt fascinerande att vi har allt väldigt många goda samtal om det att önska sig ting och det att vänta på å få ting och det att veta och ha upplevelse förväntning. Och jag må ärligt indrömer för så tror jag att hon egentligen visste att det var en skillnad på en handlista och en önskelista. Det är egentligen ganska groteskt. Alltså det hun önskade sig blev på något sätt satt upp en handelliste som kom till att komma i hus en lång gång. Men dag så vet du ju at vi opererar väldigt strikt där med önskelista hemma Du må nästan uppklara For mig och lite grann skillnaden på en handellista och en önskelista. Ja, alltså det är en med glädje. Det har en enkel ut en en som ja, så. Ja, men... alltså vi jag ting allt jag önskar mig skriver jag upp på en önskelista vi har å liksom ta det stoppet innen denne listen, så får jeg faktisk en sjanse å sjekke ut, ønsker jeg meg det? Trenger jeg virkelig det? Ja, i går satte jeg opp stormkjøkken, da, på ønskelisten min. Og da kan jeg tyggelur på det, da. Og, og samme sånn som uh, min datter, som satte upp uh, på tidspunkt prinsesseskjole i orange og grønt, ikke sant? For det hadde hun sett på TV. Øh, uh -huh. Og så nærmer vi oss jul, og så kan vi da ta en sånn sjekk. Ok, nå har du ti ønsker her, er det noen du har lyst til å stryke? For da har du større sjans for at du får det andre du ønsker deg. Og da er en del av de ønskene som forsvinner ut igjen. Uh, og sånn holder de på da. Uh, mens tidligere så, så er det sånn at hvis hun hadde vært i butikken, så sier en ja mamma, jeg vil ha. Og så, ikke at hun alt hadde fått, men det var mye mer ting som kom in i hus, også til barna før. Så det gjelder på en måte å, altså for du nevner lite i boka det her med at ja, jeg, det kan jo hende at neste vinter, eller til vintern så trenger de jo det her. Uh, neste år, uh, det her er jo billigere på salg, da får jeg kjøpt det nå i stedet mm. for senere. Man, man, man tror man planlegger fremover. Det er jo en av, det er kanskje... Ja, det er, det, men det høres jo egentlig mest ned. Jeg leser, tenkte det vil bare en unnskyldning. Det er jo en unnskyldning, og jeg har vært veldig god på sånn forhåndsinnkjøp da, som jeg kaller det. Uh, type sånn ja, å ha barn er jo veldig dyrt i utgangspunktet. De der parkdressene koster jo, gudene vet hvorfor de skal være så dyre, men de koster fort langt over tusenlappen. Nytt vel å verke. Du kan kjøpe mye fint brukt også. Men. Og da er det sånn, å nå er denne på salg, la meg kjøpe den. Og så oppdager jeg plutselig at den passer jo ikke når hun kommer i riktig størrelse. For da passer jo den parkdressen ikke på vinteren, men på sommeren. Og de vokste jo fort 10 centimeter på et år. Så det å være sånn smart da, i Gåsøene, har jeg erfart at det ofte er veldig, veldig dumt. Kanske da bedre å enkelte ting, vente til de faktisk trenger det, og kjøpe det da. Eller arve, eller ønske seg jul. Et godt råd også. Absolut. Uh, du sisser nämnt här att du är på något sätt kurerad från den här shopping uh, shoppinghelvetet som ja. <laughs> som du har upplevt att ha gått igenom. Hur snäde med vännin din? Har de också som omsalgböcker de och Ja, vi när vi runnit uh, år 1 uh, så möttes vi på lörgen och hade ett litet uppsummeringsmöte. <laughs> och då vi oss för att gå på ett nytt år. Uh, hun ene ena valde att hoppa nå i sommar. Ehm um, och jag blev renderinge för det. Hun har hun måtte bare på henne som øvrigt. Nei, det, det, det som er veldig... Hun måtte veld... <laughs> bare på... Hva det? Heter, var det Ginnak TK, eller faen? Nei, Ginnak... Sorry, unnskyld. Ja, drit og dra, hva det nå heter disse butikkene. <laughs> det, det jeg tror gjelder for henne, som også gjelder for mig er at vi, vi tre er alle enige om at uh, vi kommer ikke til å begynne å shoppe med shopping som mener jeg akkurat den der impulshandlingen og billigemote og tre for 2 når jeg skal begynne å handle igjen i januar da, etter to år da skal jeg se etter ting som har kvalitet som lar seg reparere og som jeg forhåpentligvis kan føre en eller annen sporbarhet till til da, at jeg kan finne ut litt mer av produktets oppringelse. Ja, for hvis man skal tenke litt sånn på disse stakkars kvinner som sitter bort i Bangladesh og i Kina og, og, og, og sitter og produserer disse her den billige klærne for henne som øvdes og andre klærskjeder så, og, og i, i det helt tatt klær på, på andre butikker Så er det jo vanskelig ja, Jeg har funnet ut at uh, jeg kan ikke kjøpe klær På en del av de kjedebutikkene Uten å nevne navn som er i bukstaveien Der kan jeg rett og slett ikke gå in For det er ikke bra, uansett hvordan jeg vrider og vender på det Og selv om de kaller kolleksjonen sånn, Eko uh, Green Så holder ikke det For det er ikke bra det har Men, men, men hvor, hvor skal man gå da? Fordi at alle klærne er jo produsert enten i Kina, Bangladesh, India Eller... Uh hva, hva er man ser på? Jeg ser det uh, med din India. Liksom, ja. Nei, jeg har ett uh, en kjempeutføring. Jeg må gjøre litt research, slett og slett. Uh, jeg hørte om et uh, klesmerke her i går, hvor de har ingått lokalt samarbeid med vever i Peru, der lokalt ansatte kvinner, altså der det er sertifisert da, at alle ledd får det de skal ha, en slags som fair trade på klær. Kanske jeg da skal velge å bruke Ganske mye mer penger på et plagg. Mm. Men vite att det er kvalitet, och at det er produsert på en ok måte. Made in Italy, det er godkjent. Problemet att at de der labelingene også er noe sånn der tøys, for det står også sånn ja. Italian Design, men klærne er jo i Bangladesh. Ja, men at det står på lappen Made in Italy. Ja. Det, skal ikke, nå skal ikke jeg reklamere for noe merker her, men litt Nei, sånne dyrere merker ja, står det gjerne. Altså, jeg, jeg tror nok at dyrere merker en det... viss grad har bedre vilkår, det tror jeg, uten at jeg kan si det med sikkerhet. Uh, hvor bevisst men du vi skal være på det her altså hva er det dere, hva du ønsker oppnå med å skrive den boka og, og på en måte gå, gå ut med din historie her må jeg sitere en, en amerikansk forfatter som jeg har oppdaget, som heter Dwayne Elgin som uh, skisserer et fremtidsscenario der uh, det kreves en enorm kollektiv bevissthetsendring nå dette høres veldig utopisk ut, jeg smiler når jeg forteller det til deg nå, men alle må bidra. Vi kan ikke fortsette sånn som vi holder på. Og vi kjopper oss ihjel hvis vi ikke gjør eh, ganske drastiske tiltak. Så så ambisjøs er jeg da. Men da må vi på en måte regulere de store kjedene, for det er jo dem som på en måte for oss med klær som vi, vi trenger jo. Altså noe må man jo ha på kroppen. Noe man har på kroppen, men de store kjedene vil gå av ved døden hvis folk slutter å handle der. Så de trenger ikke foretale seg noe helst. Det er vi som må gjøre jobben. Og da flytter Helge Hansen hjem til Norge og begynner å produsere dyre klær her i stedet for å lage dem i Portugal. Ja, det velkommen tilbake skal de være. Det... Folk er villige til å betale for kvalitet, det er jeg sikker på. Jeg er villige til å betale kvalitet. Du er litt inne på det her, altså fremtiden. Hvordan er trendene egentlig? Er shopping på vei ut, eller er det like hot som tidligere? Ja. Jeg tror det er to trender som går parallelt. Det hører med at jeg er 37 og har shoppet i 20 år, siden jeg begynte å tjene mine egne en gang i 10-årene. Mens min jæsse på 17, hun har jo faktisk flere reelle behov for ting enn det jeg har. Så jeg tror den der oppvoksende slekten nå, la oss si fra 15 til 30, de er fortsatt ganske gode på shopping. Nå. Og mitt inntrykk er at vi som har bygget 30 og oppover, vi er kanske litt flinkere til å tenke oss om. Og det er reklamens makt som, gjør, som, som, som bestemmer reglene for hvordan vi skal oppføre oss. Reklamen er heftig. Det er, det er en heftig, heftig kraft som uh, omgir oss 24-7, for å si det sånn. Og det er vi, vi er alle offre for markedskreftene. <laughs> ja, vi har jo ikke nevnt ordet kapitalisme med, uh, før nå, så uh, jeg tror ikke vi, vi trenger å, å, å nevne det en gang. Selv om det allerede ble sagt Uansett, tusen takk for at du kom hit til oss Her på Radio Nova Forfatter av boka Shoppingfri Irina Li Tusen takk Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3 Tänk å være fri fri fra allt som hänger över dig och ska äga dig. Fri fra allt som säger att viss inte du gör som alle andre, så är det något galt med dig. Bara det att vara fri ifr tanken om att en lättelse som gör livet och vardagen och i keminst allt runt dig mindre komplicerat. Det är ju komplicerat nok fra för. Vem är det som säger att du må? Vem är det som kräver att du är nödd till att göra akkurat det som förväntas? Vem är det som blandar sig bort i allt som ingen annan än där själv har något med? Noen ganger får det være nok. Noen ganger må det bare være stopp. Ingen andre enn deg selv bestemmer du må og ikke må. Jeg må ingenting. Jeg må ikke gjøre det som alle andre. Jeg kan hvis jeg vil, og jeg gjør det etter egen fri vilje. Men prøv, bare prøv å se hvor lett det er. For du hører på hva andre sier, og du bryr deg om alt som ikke du har noe med. Avhengighet er ikke bra uansett hva det er. Shopping er ikke unntaket og likt mye annet. Noe skal man være hekta på. Så er du hekta på grenseløst, så er det ikke noe som koster deg sjæla di bare en halvtime i uka. Vi er tilbake neste uke til samme tid. Send oss en mail til grenselost.no Olav G og Kjersti en takke for oss. Og hei og hopp i det. Men denne gangen kan du spare deg og spare til en annen gang. En gang du virkelig trenger det. Eller at et flydreskind, flydreskind kan konkurrere med de flotteste afrikanske slangeskind. Gamne sko. Gamne sko. Flydreskind, gamle sko. Gamne sko. Det er næsten som nyt. Gamne sko. Flydreskind, gamle sko. Gamne sko. Flydreskind, gamle sko. Den nästa är ny. Gamla skolan. Gamla sko Gamla skolan. Gamla skolan. Den nästa är ny. Gamla skolan. Gamla skolan. Gamla skolan. Gamla skolan. Den nästa är ny. Förrätningen hus hela dagen. Gamla blir nesten som nye. Du har peilet inn på Radio Nova.